Agonie și extaz, pista 43. Dulghierul de peste drum îl ajută să-și înghebe o masă de desen înăuntru, chiar lângă ușă. Argiento cutreieră strada fierarilor ca să găsească o forjă de ocazie. Michelangelo cumpără vergelele de fier și coșuri cu lemn de castan ca să-și făurească dălți. Găsi două blocuri de marmură în Florența și trimise măsura la Carara pentru încă trei. Apoi, fără modele de lut sau ceară, fără să se uite măcar la schițele aprobate de cardinalul Picolomini, ridică în picioare blocurile înalte de un metru și jumătate și, din simpla plăcere de a simți din nou marmura în mâini, îl ciopli mai întâi pe Sfântul Pavel cu barbă. trăsăturile ei fine vedeau cetățenia romană și contactul cu cultura greacă al primului misionar creștin. Trupul apostolului Deși acoperite de veșminte bogate, se simțea mușchiulos și încordat. Fără a se întrerupe din lucru, trecu apoi la Sfântul Petru, cel mai apropiat discipol al Mântuitorului. Statuia lui Petru împrăștia o liniște trupească și sufletească, avea un aer meditativ și o linie frumoasă a faldurilor verticale, subliniată de o ieșarfă ușoară ce flutura orizontal peste piept și brațe. Lucrătorii din piața îl priviră ca pe unul de-al lor încă un meșter care sosea în haine de muncitor dis de dimineață la atelier, puțin după ce ucenicul spălase piața comună și care pleca pe înoptate cu părul, fața, nările, cămașa, picioarele și tălpile goale, acoperite de praf alb de marmură, în tocmai cum ei erau acoperiți de talaș, de vopsea, de fărâme de piele sau de in. Adeseori câte unul dintre ei striga cât îl ținea gura, acoperind zgomotul fierăstraielor, ciocanelor și cuțitelor, în timp ce dălțile lui intrau în marmura albă cum intră plugul în pământul de primăvară. Mare minune! Florența se înnăbușă de căldură, iar în piața noastră viscolește. Nu spuse nimănui locul în care se afla atelierul. Îl cunoștea doar granacii care, trecând spre casă, la prânz, îl vizita împărtășindu-i noutățile din oraș. Nici nu-mi vine să cred. Ai semnat contractul la 19 iunie. Acum suntem abia la jumătatea lui Iulie și ai și terminat două statui. Sunt foarte izbutite cu toate că te cărei că nu vei fi în stare să dai nimic de valoare. În ritmul ăsta, în șapte luni ai să dai gata toate cele 15 statui. Michelangelo cercetă statuile Sfântului Petru și Sfântului Pavel, apoi răspunse cu gravitate. Nu, srele, e adevărat, dar asta din cauza că s-au născut din foamea mea de a ciopli. Dar, vârâte în firii de la cele strâmte, își vor da numai decât sufletul. Următoarele două statui sunt ale papilor Pius al doilea și Grigore cel mare, cu tiare pe cap și în veșminte lungi țepene. De ce nu te duci la Siena?" îl întrerupse Granacii. Ai putea să scapi de grija lucrării începute de Torigiani. O să te simți mai bine." chiar în ziua aceea plecă. Capitolul 4 Toscana e un tărâm cuvântat, Ținutul e creat cu atâta iubire, încât ochiul unecă peste munt și voi, fără să se împiedice de o singură piatră. Unduirea dealurilor verzi, ce se rostogolesc la vale, chiparoșii avântați, terasele cioplite de generațiile care au folosit stâncile cu blândă pricepere, Câmpurile geometrice, alăturate de parc ar fi fost trasate de mâna unui desenator pentru frumusețe, dar și pentru a da roade. Întăriturile castelelor de pe dealuri, turnurile lor înalte ridicându-se albastre cenușii sau auriu roșietice printre pâlcurile de pomi, aerul de o asemenea limpezime încât fiecare bulgăre de pământ se reliefează până în cele mai mici amănunte. Pe o goare secoc orzul și ovăzul de iulie, fasolea și sfecla. Pe amândouă părțile drumului, vița încărcată de struguri sprijinită pe spaliere între ramurile orizontale ale măslinilor verzi argintii, alcătuind liveesc cu un de senat, vestind din plin vinul, unde lemnul de măsline și poezia frunzelor dantelate. Simțea o încântare fizică în timp ce străbătea călare o creastă unduită. Urcând tot mai sus spre cerul italian fără pată, aerul devenea atât de pur încât întreaga ființă se simțea înnobilată, josnicia și micimea îl ocoleau. O bucurie pe care o încerca numai atunci când cioplea marmura. Toscana desfăcea toate nodurile lăuntrice, ștergea toate relele de pe lume. Dumnezeu și omul își deduse rămâna pentru a crea această înaltă operă de artă. Pictural, gândi Michelangelo, aceasta ar putea fi grădina paradisului. Adam și Eva o părăsiseră însă, lăsându-i ochiului său de sculptor, care scruta lanțurile unduioase ce curgeau îndărât în spațiu. Scăldată în poezia râului verde, șerpuind prin valea de la poalele dealului, punctată de case din piatră, de acoperișuri cu olane pârguite în soare și de căpițe de fân, Toscana era însuși paradisul. Recită o strofă din copilărie. Italia este grădina Europei. Toscana este grădina Italiei. Florența este floarea Toscanei. Spre asfințit ajunse pe înălțimea ce domina pogii bonsii. Apeninii erau înveliți în păduri neumblate. Râuri și lacuri luceau ca argintul vălurit în razele piezișe ale soarelui de asfințit. Coborât dealul lung spre Pogibonsi, un centru viticol, își lăsă sacii de la oblâng la un han cu podelele goale, bine frecate, apoi urcă dealul ce se înălța de partea cealaltă a orașului, pentru a cerceta în altul Poggio imperiale, ridicat de Giuliano da Sangallo, un palat fortăreață durat la porunca lui Lorenzo, pentru a împiedica armatele năvălitoare să treacă dincolo de acest punct puternic întărit, ce vegea valea dinspre Florența Dar Lorenzo murise pogio imperiale fusese părăsit Coborâ a nevoie poteca stâncoasă Lucina în curtea hanului, dormit dus Se trezi la cântatul cocoșilor Și porni să străbată cea de-a doua parte a călătoriei sale Siena era un oraș cu un colorit cafeniu roșcat cald Clădit din cărămizi plămădite din pământul ei cafeniu roșcat așa cum Bolonia era un oraș cu un colorit portocaliu pârguit, plămădit din pământul ținutului. Intră pe poarta zidului ce înconjura orașul și se îndreptă spre piața del Campo, de forma unei scoici care cobora abrupt la vale mărginită de palate particulare până jos, la celălalt capăt dominat de Palazzo Publico. Deasupra străpungea cerul minunatul și îndrăznețul Turn Mangia, o construcție de piatră ce-ți stăia răsuflarea. Ajunse în centrul pieței, în jurul cărei Siena iniția în fiecare vară curse nebunești de cai, trecu pe lângă minunata a lui De la Coercea, apoi urcă un rând de trepte de piatră înclinate și ajunse la baptisteriul cu cristelnița sculptată de De la Coercia Donatello și Ghiberti. După ce dădu col cristelniței, Studind opera celor mai buni sculptori a Italiei, ieși din Baptisteriu și urcă pieptiși de alul spre catedrală. Se opri cu gura căscată de uimire la vederea fațadei de marmură neagră și albă, cu minunatele ei sculpturi de Giovanni Pizano, cu ferestrele în formă de rozetă și cu campanila din marmură neagră și albă. În interior, Pardosala era o adevărată carieră de lespezi de marmură, cu încrustații albe și negre, înfățișând scene din Vechiul și Noul Testament. Apoi, inima i se opri în loc. În fața lui se afla altarul făcut de Brenio, cu firidele mai puțin adânci decât și le închipuise, fiecare acoperită de câte o cupolă în formă de scoică, mult prea împodobite, pe care urma să se profileze capetele și fețele statuilor sale, văduvite din această pricină de orice expresie. Unele dintre firide se aflau atât de sus încât, de jos, nimeni n-ar fi reușit să vadă ce sculpturi conțin. Măsură firidele, calculă în minte înălțimea soclurilor pe care aveau să stea siluetele lui și, după aceea, îl căută pe îngrijitor un bărbat plăcut cu fața roșie, de vârstă mișlocie, care îl salută guraliv. A, așadar dumneavoastră sunteți michelangelo bonarotii pe care îl așteptăm." Statuia Sfântului Francisc a sosit de săptămâni de zile la Roma. Am așezat-o într-o încăpere răcoroasă din apropierea baptisteriului, împreună cu Forja și cu toate celelalte. Cardinalul Picolomini mi-a poruncit să am multă grijă de dumneavoastră. Am o odaie gata pregătită în casa noastră, de partea cealaltă a pieței. Soția mea pregătește cel mai bun papardele a la lepre din Siena, tăieței mari cu sos de iepure. Lui Michelangelo îi se părea că înoată în șuvoiul cuvintelor lui. Ai vrea să mă duci să vă statuia Sfântului Francisc? Trebuie să-mi dau seama cât mai e de lucru la ea." Sigur că da. Țineți minte aici, sunteți oaspetele cardinalului Picolomini și cardinalul este mai marele nostru." Michelangelo simți un soi de înnecăciune la vederea sculpturii lui Torigiani. a apănă?" Lipsită de viață cu un prisos de veșminte sub care nu se putea desluși nicio particică de ființă omenească vie însuflețită. Mâini fără piele, vine sau ase. O față stilizată, rigidă, lipsită de expresie. Își întipări toate astea în timp ce spredelea cu ochii neîndurători sculptura neterminată. Jură să dăruiască acestui beț sfânt francisc, schilodit de Torigiani, pe care nici păsările lui nu l-ar fi recunoscut, toată dragostea și priceperea de care putea da dovadă. Va trebui să pătrundă din nou cu dalta în blocul de marmură, să dea jos gătelile artificiale, să înlăture marmura stricată și să refacă întreaga siluetă, să îndrepte lucrurile astfel încât Sfântul Francisc să poată apărea așa cum și-l închipuia el cel mai blând dintre sfinți. Dar va lăsa mai întâi ideea să-i se limpezească, apoi va aduce materialele necesare desenului, Va rămâne în această odaie răcoroasă, tăiată din masa catedralei, cu lumină împrăștiată, prelinsă pe fereastra de deasupra capului, și își va chinui mintea până când Sfântul Francisc se va ivi cu toată dragostea lui pentru săraci, pentru cei loviți de soartă și părăsiți. A doua zi, făcu desenele. Căderea nopții îl găsi scuțin dălțile vechi, Cumpănindu-le în mână, obișnuindu-se cu greutatea ciocanului Ziua următoare, de cum se lumină, începu să cioplească parcă într-un iureș Din blocul subțiat, căpătară formă un trup ostenit de drum sub o sutană ușoară Umeri stoviți, numai piele și os, mâini mișcători de expresive Picioare subțiri cu genunchi izdreliți și cu tălpile trudite care bătuseră drumuri lungi Spre a împărți alinare și a cinsti întreaga natură se simți contopit cu Sfântul Francisc și cu acest bloc de marmură mutilat din care apărea Sfântul. Când ajunse la cap și la față, îi puse propriul său păr, pieptenat într-o linie dreaptă spre frunte, ei față surpată, așa cum și-o văzuse în oglinda din Palatul Medicii după ce i-o strivise Torigiani. Nasul zdrobit între ochi, șerpuind în jos ca un nes, un cucui deasupra ochiului, obrajii umflați de desubt. Era un sfânt francisc întristat de ceea ce vedea când se uita la lumea lui Dumnezeu, dar având totuși întipărite pe trăsăturile îndurerate blândețea, iertarea, împăcarea. Înapoiindu-se acasă călare peste dealurile Chianti, simți că îl încearcă tristețea. Descălecă ostenit și se îndreptă spre atelierul său cu sacul de la oblâng pe umăr. Argento se lăsa când pe un picior, când pe celălalt, așteptând să-i se arunce o privire. Ei, Argento, ce ai? cei cu tine? Gonfalonierul Soderini vrea să vă vadă. Din oră în oră trimite câte un paj. Piața de la signoria strălucea în lumina portocalie împrăștiată de oalele cu ulei aprins, care atârnau la toate ferestrele, ca și în vârful turnului crenelat. Soderini se desprinse dintre colaboratorii săi din consiliu, Aflat sus în logia și îl întâmpină pe Michelangelo lângă socul statuii iudit de Donatello. Din pricina căldurii năbușitoare a serii, era îmbrăcat cu o cămașă simplă de mătase. Figura lui trăda însă o mulțumire stăpânită. De ce sunt toalele aprinse? Ce sărbătorim? Pe tine. Pe mine? În parte. Ochii lui Soderini luciră veseli în lumina portocalie. Azi după masă, Consiliul a căzut la învoială asupra unei noi constituții. Aceasta e explicația oficială. Cea neoficială este că mai marii Breslei lunarilor și ai Domului te-au ales pe tine să realizezi uriașul. Michelangelo încremeni. Era de necrezut. Așadar, coloana Duccio era a lui. Soderini urmă cu aceeași voioșie. Când ne-am dat seama că cel mai bun sculptor florentin pe care-l avem lucrează pentru un cardinal din Siena, ne-am întrebat Oare Siena crede că Florența nu-și prețuiește artiștii? Sau că nu avem mijloace să-i folosim? La urma urmei, am mirosit o mulțime de ani războindu-ne cu Siena. Dar contractul cu Picolominii? Din datorie patriotică, trebuie să amâni contractul Picolomini iar la 1 septembrie să iei în primire blocul Duccio. Michelangelo simție o înțepătură bine cunoscută în dosul ploapelor. Cum să vă mulțumesc! Soderini clătină încet capul lunguiet, cu părul brăzdat de șuvițe galbui, murmurând. Suntem fii ai lui Il Magnifico. Trebuie să respectăm această legătură. Capitolul 5 Picioarele îl purtară în jos pe Borgo Pinti, în via Deli Artisti, apoi dincolo de poarta orașului de-a lungul râului Africo și în sus pe dealul dinspre Setiniano. Familia Topolino se afla în curte bucurându-se de briza serii care adia dinspre dealuri. Ascultați, strigă el, chiar acum am aflat. Coloana oia mea. Ei, să știi că acum avem curaj să-ți încredințăm să ne cioplești câteva rame de fereastră, îl necăji tatăl Michelangelo îi întinse mâinile Îți mulțumesc pentru cinste, padre Mio, dar unui adevărat scalpelino ca mine îi place să lucreze blocuri de construcție În opta aici, dormind pe o saltea veche de paie sub arcade, între bunic și fiul cel mai tânăr se trezește în zor și ciopli piatră serena împreună cu toată partea bărbătească a familiei. Lucră câteva ore până ce soarele se înălță deasupra voi, apoi intră în casă. Mama îi tădu un ulcior cu apă rece. Madre mia, cum o duce contesina? întrebă el. Cam plăpândă, dar mai e și altceva. Signoria nu dă voie nimănui să-i ajute. Făcut gestul grăitor de deznădejde al toscanilor, Descriind cu mâinile un cerc spre afară și în jos. Tot îi mai otrăvește ura față de Piero. Bău cu nesaț apa, se întoarse în curte și îl întrebă pe Bruno. Poți să te lipsești de câteva bucăți de fier? Întotdeauna prisosesc câteva. Așeză lemne sub forjă, le aprinse și își pregăti o garnitură de dălți și ciocane mici ca acelea pe care Topolino tatăl i le făcuse când avea șase ani. Apoi tăie o lespede dreptunghiulară de serena și ciopli pe ea alfabetul pietrarului de la osul de pește până la liniile tăiate de dalta cu dinți de câine. Le spuse adio prietenilor săi. Familia Topolino înțelese printr-un mijloc tainic că ei fusese răcei din tâi care aflaseră vestea cea bună. Popasul la ei peste noapte... Ceasurile plăcute de lucru la blocuri, totul grea despre dragostea nețărmurită pe care l-o purta. Calul, împrumutat, era bătrân și ostenit. La jumătatea urcușului descălecă și duse animalul de căpăstru. Ajuns pe creastă, apucă spre apus, în timp ce soarele neca cerul deasupra văi munione, cu nuanțe trandafirii și purpurii. Era doar un scurt popas în drumul spre Fiezole, așezarea cea mai nordică din Liga Orașelor Etrușce, care începea la Veii, chiar lângă Roma, și pe care legiunile lui Cezar avuseseră mult de furcă pentru a o cuceri. Cezar crezuse că era sfiezole de pe fața pământului, dar când Michelangelo început să coboare versantul nordic de unde, în depărtare, se zărea vila Diana a lui Poliziano, îi ieșiră în cale ziduri Etrușce încă în picioare încă tencuite și case noi reclădite din pietrele vechi de odinioară. Casa Contesinei se afla la capătul unui drumeac strâmt și pieptiș, la jumătatea pantei care cobora spre valea râului Munione. Pe vremuri fusese o simplă casă țărănească de pe lângă castelul de pe deal. Își priponi calul de un măslin, trecut printr-o grădină de zarzavat, apoi se opri o clipă locului cu ochii la familia Ridolfi aflate la oaltă pe o mică terasă pardosită cu piatră din fața căsuței. Contesina stătea într-un jilț cu spătar de trestie, cu copilul la sân, în timp ce băiețelul de șase ani îi se juca la picioare. Îi strigă încet ișor de pe mal. Eu sunt Michelangelo Bonarotti, am venit să te văd." Contesina ridică iute capul și și-a acoperit sânul. Michelangelo, ce surpriză! Coboară, coboară! cărarea e acolo, la dreapta!" Se așternu o tăcere silită când Ridolfi își ridică fața mândră și îndurerată. Michelangelo scoase bucata de serena și uneltele din sacul de la oblâng și apucă în jos pe cărare. Ridolfi privea încă în sus spre el, ținându-se țeapăn. Michelangelo puse dălțile, ciocanul și lespedea de jucărie la picioarele contesinei. Ieri am primit comanda pentru coloana Ducio. Trebuia să vin să vă spun. Însuși, il Magnifico ar fi dorit asta. Apoi mi-am dat seama că fiul vostru mai mare trebuie să fim împlini șase ani. E timpul să înceapă să învețe. Am să-i fiu eu dascăl așa cum m a învățat și pe mine Pietrari Topolino când eram de șase ani. Peste livezile de măslin hohotii râsul contesinei. Gura aspra lui Ridolfi tresări într-un zâmbet. E frumos din partea ta că ai venit la noi," vorbi el cu o voce scăzută. Știi că suntem niște paria." Era pentru prima oară când Ridolfi îi se adresa și tot pentru prima oară din ziua anunții contesinei se afla Michelangelo în apropierea lui. Ridolfi avea mai puțin de 30 de ani, dar surghiunul și amărăciunea îi se pasă răcute pe față. Deși nu fusese amestecat în conspirația ce urmărea să-l aducă pe Piero de medici înapoi, era știut că disprețuiește Republica și că e gata să uneltească pentru restaurarea oligarhiei în Florența. Averea familiei, întemeiată pe negoțul mondial de lână, slujea acum să contribuie la finanțarea orașului cetate. Asta înseamnă pentru mine o băutură de două ori otrăvită, lămuririi Dolfi. Dar într-o zi vom reveni la putere. Atunci vom vedea. Simți ochii contesinei arzându-l în spate. Întoarse capul să o privească. Ținuta ei vedea o liniștită resemnare cu împrejurările, așa cum erau, deși abia terminase un prânz modest, purtau haine uzate și se adăposteau într-o casă țărănească după ce locuiseră în cele mai bogate palate ale Florenței. Povestește-ne despre tine, despre anii petrecuți la Roma. Ce ai mai lucrat? Am auzit despre Bachus. Michelangelo, vârând în an cămașă după o coală de desen, scoase cărbunele de la brâu și schiță statuia Pieta, arătând ce încercase să înfăptuiască. Era plăcut să se afle din nou alături de Contesina, să se uite în ochii ei întunecați. Nu se iubise oare chiar dacă fusese doar o dragoste de copii? Odată ce ai iubit cândva, dragostea rămâne, căci dragostea e atât de rară, atât de greu de întâlnit. Contesina îi ghici gândurile, întotdeauna îi le ghicise. Se întoarse spre fiul ei. Luigi, nu vrei să înveți alfabetul lui Michelangelo? Poți să te ajut la noata ta statuie, Michelangelo? Am să vin să te învăț așa cum și pe mine m-a învățat Bertoldo în grădina bunicului tău. Uite, ia ciocanul ăsta într-o mână și Dalta în cealaltă. Pe dosul lespedei am să-ți arăt cum se scrie cu acest alfabet. Cu ciocanul și Dalta putem face sculpturi la fel de frumoase ca și poeziile lui Dante. nu e așa, Contesina? Așa e răspuns ea. Fiecare dintre noi are alfabetul lui cu care poate să facă poezie. Trecuse de miezul nopții când înapoie familiei Topolino calul și de dealul. Lodovico îl aștepta treaz în jilțul de piele neagră. După cât se părea, petrecea a doua noapte de veche și era supărat rău. Frumos! Trebuie să treacă două nopți ca să ajungi cu vestea acasă la tatăl tău. Pe unde mi-ai umblat în tot timpul ăsta? Unde e contractul? Cât ți se plătește?" Șase fiorinii pe lună. Și cât timp îți va trebui ca să sculptezi coloana?" Doi ani." Lodovico o iute, apoi ridică spre fiul său o față dezamăgită. Dar asta înseamnă abia 144 de fiorini. Consiliul a hotărât să mai plătească ceva după ce îi spravesc, firește dacă vor socoti că merită o recompensă mai mare. În seama cui va fi lăsat această hotărâre? În seama conștiinței lor. Conștiință. Tu nu știi că la Toscan conștiința se oprește sub curea? David va ieși atât de frumos încât ei înșișor să vrea să-mi plătească mai mult. Până și contractul Picolomini e mai bun. Câștigi 332 de fiorini, tot în doi ani de lucru, adică de două ori pe atât. Michelangelo lăsă capul în jos deznădăjduit. Lodovico nu luă în seamă starea fiului său. Zise pe un ton hotărât. Familia Bonaroti nu e îndeajuns de avut ca să dăruiască din caritate 188 de fiorinii breslei lânarilor și domnului. Spunele că David trebuie să mai aștepte până când vei lua cei 500 de ducați de la Siena. Michelangelo știa că nu merită să se necăjească. Răspunse liniștit. Tată, pe David tot o să-l sculptez. De ce stârnești mereu discuțiile astea zadarnice? Câteva ore mai târziu, fratele său, Bonaroto, reluă discuția. nu schiar chiar atât de zadarnice cum crezi discuțiile astea. Înainte de asta de vorbă, câți fiorini pe lună aveai de gând să-i dai tati. Trei, jumătate lui, jumătate mie. Și acum, ai cuvința să-i dai cinci. Trebuia ca să-l potolesc. Deci, cu câteva ore de târguială, a câștigat doi fiorini pe lună, timp de 24 de luni. Michelangelo oftă obosit Ce pot să fac? arată atât de bătrân și de albit De vreme ce Consiliul îmi plătește cheltuielile, la ce-mi trebuiesc ceilalți doi fiorini? Bon rotogemu. o gemu Îți mergea mai bine ca ucenic la Palatul Medicii Atunci cel puțin puteam să-ți ceva economii deoparte Michelangelo urmărea pe fereastră silueta pasnicului de noapte ce trecea în jos pe Via San Proculo. Ai dreptate în privința tati. Eu sunt cariera lui de piatră. Capitolul 6 Granaci pregătiu o petrecere sărbătorească la una din întrunirile clubului cazanului. Pentru a sărbători izbânda lui Michelangelo, își făcură apariția 11 dintre membrii societății Boticelii în cârși Șchiopătând a nevoie Și roselii de la atelierul potrivnic Lui Ghirlandaio Atât de bolnav încât trebuie să fie adus Pe o targă Rusticii îl primi călduros Sansovino îl bătu puternic pe spate Ceilalți îl felicitară David Ghirlandaio Bugiardini Albertinelli Filippino Lipi, Il Cronaca Bacio Daniolo, Leonardo da Vinci Al doisprezecelea membru, Giuliano da Sangalo, era plecat Granaci cărase toate după amiaza în atelierului rusticii lanțuri de cărnați, carne de vacă rece și purcel de lapte, figuri tăiate în turtă dulce, damigene de chianti Când Granaci i-a adus vestea la cunoștință lui Soji, acesta contribui și el cu un castron enorm cu picioare de porc în saramura.